Використаю всі методи. Ну, по-перше, я змушу його покохати. А як це можна зробити? І чи можливо таке взагалі? Цілком можливо. Головне робити те, чого хоче чоловік. Говорити тільки те, що він хоче почути. Це перший метод. А є ще й другий. Показати, що він найрозумніший, найкрасивіший, найжаданіший. Чоловікам це дуже подобається. Вони взагалі від природи дуже самолюбні. А є ще в запасі прийомчики? Є, і не один. Наприклад, крапелька за крапелькою непомітно, ненав'язливо Довести, що його дружина йому не підходить. Добре, а якщо і це не подіє? А можна використати останній прийом? Голос Свідки перейшов на шепіт. Небезпечний, але вірний. А що ще? Чомусь так само пошепки запитала Даринка, зробивши великі очі. Магія! Святка округлила очі. «Чорна магія!» «Ти що, зовсім здуріла?» «У коханні, як на війні, всі засоби годяться. Чула таке?» «Чула, але щоб магія? Це ж порушення всіх законів природи!» «А що вдієш?» Світлана розвела руками. Якщо і магія не допоможе, тоді залишається останній варіант. До нього треба готуватися довго і ретельно. Господи, а що ж ще? Шантаж, випалила святка і скинула вгору голову. Ти надивилася фільмів, засміялася Даринка. Ні, уяви собі ні. Для цього треба заздалегідь готувати компромат. До речі, я вже потихеньку почала цим займатися. Ти зовсім з глузду з'їхала? Ні, не з'їхала. Просто я, на відміну від тебе, продумана. Якщо нічого на мого Веніаміна Павловича не подія, мені доведеться дістати козирну карту. Шляхом маленького, на перший погляд, безневинного жіночого шантажу можна одружити чоловіка. Подумай сама. Він створив цю клініку на свої гроші. Вклав у неї кошти і душу. Підібрав гарний персонал, переманивши сюди найкращих лікарів міста. І все це заради іміджу клініки. А якщо у мене Буде те, що може скомпрометувати клініку і його самого. Веня не захоче втрачати клієнтів. Не піде на те, щоб медперсонал розбігся через відсутність клієнтів і природно грошей. Що йому залишиться робити? Відповідаю – виконати мої умови. А моя умова – взяти мене за законну дружину. І всього-то? А навіщо він взагалі тобі потрібен? Він же удвічі старший за тебе. Невже немає хлопців молодших? Потрібен. Ось потрібен і все. Молодший є. Але багатішого поки нікого поруч не бачу. у де ви, товсті гаманці? Святка покрутила головою на всі біч. «Так ти любиш не Веніаміна, а його гаманець?» «І перше, і друге. Для того, щоб бути ситим, треба з'їсти перше, друге і запити третім. «А що ти хочеш, щоб я в селі, як мої батьки, все життя горбатилася?» «Город, гній, поросята, корова, кури, кролики – а в підсумку, що вони бачили за все життя? Що мають, окрім трьох дітей, городу сорок соток, будинку з чотирьох задушливих маленьких кімнат і корови, що мукає у дворі? Ні, я так жити не хочу, не хочу і не буду. А якщо все-таки Веніамін не одружиться з тобою, що робити будеш? Думаєш, здамся? Повернуся додому і розпущу нюні? Ні, це не для мене. Тоді знайду собі старенького, але багатого дідуся і стану йому відрадою на схилі його років. А якщо серйозно, то за своє місце під сонцем я буду чіплятися зубами до останнього і ніхто мене не зможе ні переконати, ні зупинити. Ось так-то, подрого. Я живу в реальному світі, а ти – у вигаданому тобою і твоїми віршошльопами, сказала Світлана, кивнувши на книжку, яку Даша досі тримала в руках. Не віршошльопами, а великими поетами – Невже тобі не подобається поезія? Я люблю почитати книгу, наприклад, який-небудь роман про кохання. Але на мене находиться рідко, коли мені буває нудно або не можу заснути. Книга замість снодійного? Вгадала. найдієвіший засіб, якщо не спиться. Береш нудну книгу, і починаєш її читати. Ну, точніше, ти намагаєшся її прочитати, а очі в цей час починають самі по собі злипатися. І ти отримуєш користь від книги, не заподіявши шкоди організму, ніяких тобі побічних ефектів, як від прийому медикаментів. Ну, це ж насильство над книгою і над її автором, обурилася Даша. У кожного твору є свій читач, якому адресована ця книжка. — А значить, вона адресована мені як снодійне, — засміялася Свідка. А давай я почитаю тобі щось з поезії. — Ой, Дашо, це ж так нудно. — Я із лісу вийшов, був сильний мороз. Гляжу, піднімається медленно в гору, — кривлялася Свідка. «Та ти ж послухаєш мене хоч раз!» – Даша ляснула долоною по книзі. «Гаразд, вмовила. Але я спочатку ляжу, а ти будеш мені читати. Знаєш, як ноги втомилися за дві зміни?» Світлина вляглася на дивані навпроти Даші, поправила під головою подушку і приготувалася слухати, утупивши погляд у стелю. Даша розкрила книгу і тихо, але з натхненням у голосі, почала читати. «Коли я чую голос ніжний твій, мені другого голосу не треба. Ти – мій суддя, мій Бог і чародій. Усим єством я прагну ним до тебе. Коли я бачу очі чарівні, тоді блідніють зорі вечорові, Коли бринять твої дзвінки пісні, Той соловей стихає у діброві. Даша зробила паузу, Перебуваючи все ще під враженням прочитаного. «Хіба тобі не сподобалося?» – запитала вона світу. «А хто це вигадав?» вірші пишуть». Любов за башта? Не чула про таку. Непогано, але якось сумно. Поети вкладають у кожне слово, кожен рядок свою душу, частинку себе, а іноді й ціле життя. Вірші не можна читати, як роман, швидко перегортаючи сторінки. Треба думати. Міркувати, аналізувати, порівнювати. «Почитай ще щось, а я полежу із заплющеними очима. Я так краще сприймаю на слух», – попросила Свідка і вмостилася зручніше. «Зараз, буквально через п'ять хвилин, вона засне», – посміхнулася сама до себе Даша і почала тихо читати.